Проблеми приводять чоловіка в поганий настрій, якщо тільки він сам не зайнятий їх вирішенням. Так чи інакше висловивши, що цінує його, жінка може допомогти партнеру зрозуміти, що вислухати, просто вислухати – це теж підтримка. Жінці зовсім ні до чого придушувати свої почуття або навіть міняти їх заради того, щоб підтримати партнера. Але їй слід висловлювати їх так, щоб він не відчував себе об'єктом нападу, звинувачень і докорів за допомогою незначних змін можна досягти великих результатів. Чотири чарівних слова для підтримки. Чотири чарівні слова, здатних підтримати чоловіка, це не твоя вина. Розповідаючи про свої переживання, жінка може висловити йому свою підтримку, зробивши паузу у викладі подій і сказавши. «Я така вдячна тобі за те, що ти слухаєш мене. А якщо те, що я говорю, здається тобі докором або звинуваченням, то знай, у мене навіть в думках не було нічого подібного. Це не твоя провина». Жінка може навчитися бути чуйною до свого співрозмовника, коли зрозуміє, що чуючи про численні проблеми, він сприймає це як свою власну поразку. Якраз днями мені зателефонувала сестра і почала розповідати про свої поточні проблеми. «А я весь час намагався пам'ятати головне – щоб підтримати її, мені не слід пропонувати їй, яких би то не було рішень. Сестрі просто був потрібний слухач. Хвилин десять я не переривав її, лише іноді вставляючи «Угу, нічого собі або невже». Потім сестра сказала «Ну добре, Джон, спасибі тобі, зараз мені набагато легше». Сестру було легко слухати того, що я знав, вона не докоряє мені. «Когось іншого? Так, але не мене». Мені доводиться набагато важче, коли я бачу засмученою свою дружину, адже в такій ситуації набагато простіше відчути, що дорікають саме мені. Однак коли Бонні якоюсь схвальною фразою заохочує мою увагу до своїх слів, мені стає набагато легше слухати. Запевнення типу «це не твоя вина» або «я зовсім не дорікаю тобі» діють лише до тих пір, поки жінка дійсно утримується від докорів, звинувачень або несхвалення. Якщо ж вона зібралася нападати, тоді краще їй поділитися своїми почуттями з ким-небудь іще. Або просто почекати, поки пройде її агресивний настрій, і лише тоді відновити розмову на більш дружніх нотах. Ще один варіант – вилити свої переживання тому, на кого вона не тримає зла і хто здатний надати їй необхідну підтримку. І тоді пізніше, знову налаштувавшись на хвилю любові і прощення, жінка зуміє розповісти партнеру про свої почуття більш успішно. У розділі одинадцятому ми розглянемо детально, як вчинити, якщо це виявиться складно. Як слухати, не ображаючи? Коли жінка невинно розповідає про свої проблеми, чоловік частенько ображається на неї за спробу засудити його. Це дуже погано позначається на їхніх взаєминах, тому що блокує спілкування. Уявіть собі, що жінка говорить… Ми весь час тільки працюємо, працюємо і працюємо. У нашому житті більше немає ні радості, ні розваг. Ти став таким серйозним, що просто немає змоги. Чоловікові не варто відчувати себе об'єктом докорів. А якщо це так, то я пропоную в подібній ситуації не накидатися на партнерку з відповідними докорами і не говорити. По-моєму, ти на мене нападаєш. Замість цього мені здається краще було б вимовити «Мені неприємно, коли ти говориш, що я став надмірно серйозним». «Чи не хочеш ти сказати, що я один винен у тому, що ми перестали розважатись?» Або «Мені прикро, коли ти говориш, що я став надто серйозним, і що через це ми не розважаємось. Ти хочеш сказати, що це моя вина?» Крім того, можна дати їй шлях до відступу, сказавши «Схоже, ти вважаєш мене винуватим в тому, що ми так багато працюємо? Це дійсно так?» Або «Коли ти говориш, що ось, мовляв, ми більше не розважаємося, і я став жахливо серйозним, у мене таке відчуття, що ти покладаєш всю провину на мене. Це так? Всі ці відповіді витримані в поважному тоні і дають жінці шанс взяти назад будь-який з докорів, які відчув партнер в її словах. Коли вона завершить, ні, ні, я не вважаю, що винен ти один. Можливо, йому полегшає». Інший дуже корисний метод – не забувати, що жінка завжди має право на те, щоб почати турбуватися і попереживати, і що вийшовши з цього стану, відчуває величезне полегшення. Знання цього дозволяє мені розслабитися і пам'ятати, що я навчився слухати, не беручи нічого на свій рахунок. То партнерка, коли їй захочеться поскаржитися, оцінить мене гідно. І навіть якщо вона і справді у чомусь дорікала мені, то в подальшому не буде наполягати на цьому. Мистецтво слухати Коли чоловік навчився слухати і правильно тлумачити почуття жінки, партнерам стає набагато легше спілкуватися. Як і будь-яке мистецтво, слухання вимагає практики. Кожен день, повернувшись додому, я, як правило, тут же розшукую Бонні і питаю, як пройшов у неї день. Так я практикуюся в мистецтві слухати. Якщо вона засмучена, або у неї видався надто важкий день, я спочатку зазвичай відчуваю себе в цьому винним, а тому гідним осуду. І найголовніше тут не брати сказане на свій рахунок, намагатися розуміти дружину правильно. Я роблю це постійно, нагадуючи собі, що ми говоримо на різних мовах. Якщо я продовжую питати, а ще що трапилося, з'ясовується, що проблем, що турбують її, ціла купа. Поступово мені стає ясно, що я не єдиний, хто несе відповідальність за переживання Бонні. Через якийсь час, коли вона починає відчувати вдячність за те, що я слухаю, навіть якщо я і сам частково вин в її проблемах, дружина стає колишньою, люблячою, терпимою, схильною прощати. Хоча мистецтво слухати є важливим, чоловік іноді буває занадто ображений або пригнічений, щоб перевести про себе слова подруги. У такі моменти йому краще навіть і не намагатися слухати, а замість цього доброзичливо сказати. Зараз у мене невідповідний момент, давай поговоримо пізніше. Іноді чоловік не розуміє, що не готовий в даний момент вислухати жінку. Якщо від її откровень йому стає дуже вже не по собі, значить її не слід продовжувати. Чим далі, тим гірше. А це не піде на користь нікому з партнерів. Ось тут можна спокійно і шанобливо вимовити. Мені дійсно хочеться тебе послухати, але саме зараз мені дуже важко це зробити. Думаю, мені знадобиться деякий час, щоб обміркувати те, що ти сказала. У міру того, як ми з боні вчилися спілкуватися один з одним з повагою до наших розходжень і з розумінням потреб партнера, наше спільне життя ставало все легше. Точно такі ж зміни я помічав, наприклад, багатьох тисяч людей і сімейних, і холостяків. Відносини розквітають, коли спілкування відображає як готовність зрозуміти і прийняти партнера, так і повагу до того, чим він відрізняється від тебе самого. Якщо між вами виникло непорозуміння, пам'ятайте, що чоловіки і жінки говорять на різних мовах. Дайте собі час, щоб перевести на свою мову те, що ваш партнер насправді має на увазі або хоче сказати. Безумовно, в цьому потрібно довго і багато практикуватися, але чесне слово – справа того варта. Глава 6. Про подібність між чоловіком і гумовою підтяжкою. Чоловіки схожі на ті еластичні гумові стрічки, що використовуються для підтяжок. Часом і ті, і інші відтягуються, і досить далеко, але потім повертаються на звичне місце. Гумова підтяжка – ідеальна метафора для розуміння циклічного характеру особистого життя чоловіка. Цикл цей включає три етапи – так звані прилягання, відтягування і повернення. Люблячи свою партнерку, чоловік періодично відчуває потребу якби відійти, віддалитися від неї, щоб повернувшись, стати ще ближче. Більшість жінок дивуються, коли дізнаються, що навіть люблячи свою партнерку, чоловік періодично відчуває потребу якби відійти, віддалитися від неї, щоб потім повернувшись, стати ще ближче. Чоловіки відчувають цю потребу інстинктивно. Даний цикл не залежить від їх вольового рішення або вибору. Це просто відбувається, і тут вже нічого не поробиш. Це не його і не її вина. Відтягнення – природній цикл. Жінки невірно тлумачать ці відтягнення, тому що самі вони зазвичай віддаляються від партнера по зовсім іншим причинам. Якщо жінка не вірить, що він розуміє її почуття, Якщо він образив її, і вона не хоче, щоб це сталося знову, або коли він, здійснивши ту чи іншу помилку, змусив її розчаруватися в собі. Звичайно, і чоловік може віддалитися від партнерки з тих самих причин, проте він робить це, і коли вона абсолютно нічим перед ним не завинила. Так, він любить її та довіряє, і раптом відтягується. А потім, як гумова підтяжка, знову повернеться на місце і знову-таки сам, без будь-якої участі подруги. Чоловік відтягується, щоб задовольнити свою потребу в незалежності та самостійності. Ось він якби відскочив у бік, здається, пішов так далеко, що не повернути. І раптом знову тут. Повністю віддалившись від партнерки, він несподівано починає відчувати пекучу потребу знову відчути її любов і турботу. Це автоматично ще більше підштовхує його на те, щоб віддавати їй свою любов і отримувати від неї ту, яка потрібна йому. Повернувшись, чоловік знову підключається до відносин на тому самому рівні, з якого відтягнувся. Йому не потрібен час на те, щоб заново зблизитися з партнеркою. Що кожна жінка повинна знати про чоловіка? Ця чоловіча особливість, будучи правильно трактованою жінкою, збагачує стосунки а в разі неправильного сприйняття створює нікому не потрібні проблеми. Давайте розглянемо приклад. Мегі була стривожена, стурбована і розгублена. Вони з Джефом зустрічалися вже півроку. Все було так, романтично, і раптом, без будь-якої видимої причини, він почав емоційно віддалятися від неї. Мегі не могла зрозуміти, що відбувається. «То він такий уважний, – розповідала вона мені, – а то раптом не бажає навіть розмовляти зі мною». Вже як я тільки не старалася повернути його, але, схоже, лише ще більше зіпсувала ситуацію. Він став зовсім чужим. Я не розумію, що я зробила не так. Невже я така огидна? Коли Джеф віддалився, Мегі прийняла це на свій особистий рахунок. Це звичайна реакція жінок. Вирішивши, ніби вона зробила щось не так, почала дорікати собі». Їй дуже хотілося, щоб все знову було добре, але чим більше вона намагалася знову зблизитися з Джефом, тим більше той віддалявся. Відвідування мого семінару подіяло на Мегі надзвичайно благотворно. Її тривога й розгубленість не забарилися зникнути. І, що ще більш важливо, жінка перестала гристи себе. Вона зрозуміла, що у відтягненні Джефа її провини немає, а крім того, дізналася про причини його віддалення і про те, як слід поводитися в цій ситуації. Через кілька місяців під час іншого семінару Джеф подякував мені за те, що мені вдалося під час занять дати Мегі потрібні пояснення. Він сказав, що тепер вони офіційно заручені і збираються одружитися. Мегі відкрила для себе таємницю, відому лише небагатьом жінкам. Вона зрозуміла, що намагаючись під час відтягнення Джефа, так би мовити, піти за ним, щоб уникнути віддалення, насправді не давала йому досягти крайньої точки цього віддалення, після якої він одним стрибком повернувся б до неї. Прагнучи зберегти колишню дистанцію, Мегі позбавляла його можливості відчути, що потрібна йому і що він хоче бути з нею. І ще вона зрозуміла, що вчиняла точно так само і у відносинах з іншими чоловіками. Сама того не усвідомлюючи, порушувала важливий цикл. Бажаючи зберегти близькість, вона своєю поведінкою перешкоджала його поверненню. Чоловікам властиво раптом змінюватися. Чоловік, позбавлений можливості відтягнутися, позбавляється і можливості відчути пристрасне бажання опинитися поруч з партнеркою. Вкрай важливо, щоб жінки зрозуміли, чим більше женетеся за коханим у цей час, намагаючись зберегти мінімальну дистанцію, тим сильніше він прагне віддалитися. Адже йому потрібно відтягнутися до максимуму, інакше він просто не зможе відчути, як йому потрібна любов. На семінарах я ілюструю цю властивість чоловічої натури за допомогою широкої гумової стрічки. Уявіть собі, що ви тримаєте в руках таку стрічку, а тепер починайте відтягувати її вправо. Мою стрічку можна відтягнути дюймів на 12. Коли максимум досягнуто, стрічці залишається лише повернутися до свого попереднього стану, і вона робить це різким і сильним рухом. Ось так само й чоловік, віддалившись на максимальну відстань, повертається назад, сповнений нових сил і почуттів. Досягнувши своїх 12 дюймів, він починає змінюватися. Той самий чоловік, який, здавалося, не відчував ні теплих почуттів, ніякого б то було інтересу до своєї партнерки під час відтягнення, раптово не може без неї жити. Він знову відчуває потребу зближення. Він знаходить нову енергію, тому що в чоловікові знову спалахнуло бажання любити і бути коханим. Це зазвичай призводить партнерку в сум'яття, бо коли ініціатором віддалення з якої-небудь причини буває сама жінка, їй важко одразу повернутися до колишнього рівня відносин. Для цього потрібен час. Якщо вона не розуміє, що чоловіки в цьому плані зовсім інші, вона швидше за все не повірить в його раптове бажання заново зблизитися і відштовхне партнера. Чоловікам також слід мати на увазі цю різницю. Перш ніж знову відкритися душею на зустріч несподівано повернувшомуся партнеру, жінка повинна почекати, поговорити з ним, щоб зв'язати обірвані нитки, які колись зв'язували їх. Цей період, так би мовити, звикання заново, може виявитися дуже навіть непоганим, коли чоловік розуміє, що жінці потрібно більше часу для повернення на колишній рівень відносин. Особливо, якщо відтягуючи, він чимось образив її. Але коли партнер цього не усвідомлює, то згорає від нетерпіння, бо готовності до продовження відносин, на якому брівні близькості вони не знаходилися до його відтягнення, він досягає якби одним стрибком, на відміну від жінки. Чому чоловік відтягується? У чоловікові автоматично чергуються дві потреби – то близькості, то незалежності. Чоловік починає відчувати тягу до самостійності і незалежності після того, як задовольнив свою потребу любові і близькості з партнеркою. І починає відтягуватися, а вона автоматично панікувати. Оскільки не розуміє, що відтягнувшись до максимуму і наситившись свободою, він знову пристрасно і раптово захоче зближення. Так і чергуються в чоловікові ці дві потреби – то близькості, то незалежності. Повернемося до нашого прикладу. На початку своїх відносин з Мегі Джеф був сповнений енергії бажання. Його гумова стрічка була як слід натягнута. Йому хотілося справити враження на подругу, щось робити для неї, приносити задоволення, стати якомога ближче. Це Джефу вдавалося, і Мегі теж прагнула до свого хлопця. Вона відкрила йому душу, серце, їх відносини просувалися все далі і далі, і нарешті перейшли в повну близькість. Джеф був у захваті, але незабаром щось змінилося. Уявіть собі, що відбувається з гумовою стрічкою. Натяг зник, а з ним сила і енергія. Абсолютна нерухомість. Те ж саме відбувається після задоволення бажання інтимної близькості. Йому добре, він щасливий, але тим не менше щось всередині нього починає змінюватися. Чоловік відчуває все більш нагальну потребу віддалитися. Тимчасово вгамувавши бажання любові і близькості, він жадає незалежності, хоче належати тільки собі. Занадто довго він залежав від іншої людини. Він може відчувати цю надмірну залежність, а може й ні, і тоді сам не розуміє, чому йому так хочеться відтягнутися. Чому жінка панікує? Оскільки Джеф інстинктивно віддаляється, нічого не пояснивши Мегі або собі самому, вона природньо починає панікувати. Вона впадає вслід за коханим. Дорікає собі, що якимось невірним кроком відштовхнула його. Вважає, ніби він чекає саме від неї першого кроку до відновлення близькості. Вона боїться, що він більше не повернеться. А до того ж, і це погіршує становище, Мегі почувається безсилою повернути його, тому що не знає, в чому її вина. Їй невідомо, що Джеф просто знаходиться на черговій стадії свого циклу. Вона ставить йому запитання, але не отримує чіткої відповіді. Джеф не бажає заводити розмову на цю тему і віддаляється все більше і більше. Чому чоловіки і жінки сумніваються в своїй любові? Не розуміючи суті згаданого циклу, чоловіки і жінки починають сумніватися в своїй любові. Не відаючи, що сама заважає Джефу відчути колишню пристрасть, Мегі однозначно вирішила, що він більше не любить її. А Джеф, не маючи можливості відтягнутися, ніяк не міг досягти іншої крайньої точки амплітуди, гарячого бажання бути поруч із Мегі. І само собою вирішив, що не любить її більше. Але вона навчилася відпускати від себе Джефа, і він повернувся. Кожен раз, коли він відтягувався, вона намагалася стримувати своє бажання кинутися за ним і вірити, що все у них буде добре. І Джеф щоразу повертався. Чим міцніше Мегі вірила, тим легше їй було не впадати в паніку. Коли Джеф віддалявся, вона більше не намагалася бігти за ним і навіть не думала, ніби щось не так. І чим більше вона приймала цю частину чоловічої натури свого партнера, тим швидше той повертався. А Джеф, розібравшись в тому, що його почуття і потреби мають властивість змінюватися, став більше довіряти своїй любові, став більш відповідальним. Секрет успіху Мегі і Джефа полягає в наступному – вони зрозуміли і прийняли той факт, що у чоловіків багато спільного з гумовою підтяжкою. Чоловік зробив одне, а жінка зрозуміла зовсім інше. Жінка, що не розуміє, що чоловіки мають певну схожість зі згаданим предметом, часто-густо невірно тлумачить їх реакцію. Найчастіший привід для непорозуміння – її слова. «Давай поговоримо», а він тут же емоційно віддаляється. Саме тоді, коли вона прагне до відкритості, душевної близькості, йому хочеться відтягнутися. Зазвичай мені доводиться вислуховувати ось такі скарги. Кожен раз, як я намагаюся поговорити з ним, він йде у себе. У мене таке відчуття, ніби я взагалі, для нього не існую. Тобто жінка робить неправильний висновок, що її партнеру взагалі ніколи не хочеться говорити з нею. Аналогія, проведена мною між чоловіком і гумовою стрічкою, пояснює, що навіть дуже люблячий свою подругу чоловік може раптом взяти і відтягнутися. І робить він це аж ніяк не тому, що не бажає з нею говорити. Просто йому потрібно деякий час побути наодинці з собою, відповідаючи тільки за самого себе і ні за кого більше. А повернувшись, він цілком здатний підтримувати розмову. Чоловік до певної міри втрачає себе в контакті з партнеркою. Сприймаючи її проблеми, бажання і емоції, він ніби перестає відчувати себе самого, своє «я». Відтягнення дозволяє йому відновити кордони свого «я» і задовольнити потребу в незалежності. Різні люди говорять про ці відтягнення різними словами. Загальним для всіх є одне – бажання на час відключитися, побути на самоті. Незалежно від того, в яких виразах чоловік описує своє відчуття, відтягуючись, він задовольняє важливу потребу трохи подбати про себе самого. Так само, як ми не вирішуємо вольовим шляхом бути нам голодними чи ні, чоловік не вирішує відтягнутися йому чи ні. Це просто інстинктивна потреба. Він раптом починає сумувати за самостійністю і віддаляється. Розуміючи цей процес, жінка може правильно сприймати відтягнення свого партнера. Чому чоловік відтягується, коли жінка наближається? На думку багатьох жінок, чоловік має тенденцію віддалятися саме тоді, коли його партнерці хочеться зблизитися і поговорити. Це відбувається з двох причин. Перша. Жінка інстинктивно відчуває, що чоловік почав віддалятися і саме в цей момент намагається відновити колишню близькість запрошенням. Давай поговоримо. А оскільки він продовжує віддалятися, вона помилково робить висновок, що він не бажає розмовляти взагалі або що йому на неї наплювати. Друге. Коли жінка відкриває назустріч чоловікові всю душу і ділиться своїми найглибшими, найінтимнішими почуттями, це може якби включати в чоловікові потребу віддалятися. Коли близькість досягла певного рівня, лунає тривожний сигнал, що сповіщає його, що пора збалансувати це положення і відтягнутися. Буває в найінтимніші моменти, чоловіка раптом охоплює потреба відчути себе незалежним, і він віддаляється. Відтягнення партнера збивають жінку з пантелику, призводять в сум'яття, бо часто його спонукає до них щось зі сказаного або зробленого нею. Зазвичай, коли жінка починає говорити про небудь, що називається «спочуттям», чоловік відчуває потребу віддалитися – це відбувається тому, що почуття зближує чоловіка з партнеркою, а коли він виявляється занадто близько, йому автоматично хочеться відскочити в сторону. І справа не в тому, що йому не хочеться слухати про її почуття. На іншому етапі свого циклу, коли він сам хоче зближення, ті ж самі почуття, які, можливо, свого часу змусили його відтягнутися, підштовхують його до партнерки. Його змушує віддалитися не те, що вона говорить, а момент, обраний нею для розмови. Коли слід говорити з чоловіком? Коли чоловік зібрався відтягнутися, це зовсім не відповідний момент для розмови або зближення. Дайте йому можливість віддалитися, відпустіть його, і через деякий час він повернеться, люблячий, готовий підтримати вас і буде вести себе так, ніби нічого не сталося. Ось це найкращий момент, щоб поговорити. І в цей-то золотий момент, коли чоловік жадає зближення і здатний брати участь в розмові, жінки якраз і не йдуть на контакт. Зазвичай це відбувається з трьох причин. Перша. Жінка боїться затівати розмову, тому що коли вона намагалася зробити це, партнер відтягувався. І тепер вона вважає, що йому байдужі як її слова, так і сама вона. Друге. Жінка боїться, що партнер на неї образився, і чекає, що він сам заговорив про свої почуття. Вона знає, коли б випала їй самій ось так раптом віддалитися від нього, перш ніж відновити колишній рівень відносин, їй треба було б обговорити подію. Жінка чекає, що він заведе розмову про причини свого розладу. А йому й потреби не починати таку розмову, тому що він зовсім не засмучений. Третє. Жінці хочеться висловити партнеру так багато, що вона не бажає проявляти нетактовність і з порогу починати говорити. Замість того, щоб розповісти про свої власні думки і почуття, вона з міркувань вічливості абсолютно не до місця починає розпитувати чоловіка про його думки і почуття. А коли йому нема чого сказати, робить хибний висновок, що він не хоче розмовляти із нею. Плодом всіх цих помилкових уявлень про те, чому чоловік ухиляється від участі в розмові, є розчарування, яке відчувається жінкою. Як примусити чоловіка говорити? Коли жінка відчуває потребу поговорити або зблизитися з партнером, їй слід самі почати розмову, а не чекати, що це зробить він. Щоб бесіда зав'язалася, вона повинна почати першою, навіть якщо чоловікові особливо й нема чого відповісти. А він, відчувши її вдячність за виявлену увагу, теж врешті-решт розговориться. Цілком можливо, що і чоловік не проти, і навіть сам хоче поговорити з коханою, але спочатку розгублений. Що сказати? Ось чого жінки не знають про марсіан. Для початку розмови їм потрібна причина. Вони не розмовляють просто так, щоб поговорити. Але варто жінці вимовити кілька фраз, чоловік мало-помалу відкривається на зустрічі її словам і скаже про своє ставлення до почутого. Наприклад, якщо вона говорить про те, що їй довелося зробити і які проблеми вирішити протягом дня, він може розповісти про свої справи і проблеми, і вони зрозуміють один одного. Якщо вона ділиться своїми почуттями до дітей, він може сказати про своє ставлення до них. Коли жінка говорить з відкритою душею, і чоловік не відчуває, що на нього тиснуть або його пиляють, то поступово й сам розкриється назустріч. Як жінки втягують чоловіків в розмову? Ділячись своїми думками, жінка стимулює чоловіка до участі в розмові. Але як тільки він відчуває, що на нього тиснуть, вимагаючи заговорити, всі його думки розбігаються. Йому нема чого сказати. А якщо навіть і є, то під тиском не скаже. Чоловік переживає нелегкий момент, коли жінка примушує його говорити. А вона, сама того не знаючи, відвертає партнера своїми розпитуваннями. Особливо, коли той не відчуває такої потреби. Жінка помилково вважає, що чоловікові так само, як і їй, потрібно виговоритися, а значить, він повинен це зробити. Вона забуває, що він марсіанин, і тому у нього немає потреби говорити так багато. Більше того, вона вважає, що раз він не говорить, значить не любить її. Відштовхнути чоловіка за те, що той мовчить, рівносильно підтвердження того, що йому нема чого сказати. Чоловікові потрібна впевненість. Його приймають таким, яким він є. І тоді він сам поступово відкривається на зустріч подрузі. А коли партнерка намагається змусити його говорити або дорікає за відтягнення, цієї впевненості він не відчуває. Чоловікові, якому необхідно віддалитися, перш ніж він навчиться ділитися своїми почуттями і відкриватися на зустріч почуттям подруги, потрібно дуже і дуже багато слухати її. Він потребує її подяки за це, а в результаті і сам почне говорити більше. Як зав'язати розмову з чоловіком? Чим більше жінка втягує чоловіка в розмову, тим сильніше він чинить опір. Намагатися змусити його заговорити – це не найкращий метод, особливо якщо партнер у відтягненні. Замість того, щоб шукати відповіді на запитання, як мені його розговорити, жінці варто було б запитати себе, як мені досягти більшої близькості, більш тісного контакту із ним. Якщо у жінки є потреба більше спілкуватися з партнером, а вона є у переважної частини жінок, вона має право намагатися це робити, проте ясно усвідомлюючи і приймаючи той факт, що часом чоловік буває готовий до участі в розмові, а часом інстинктивно віддаляється. Відчувши в ньому цю готовність, вона замість того, щоб задати йому два десятка питань або відкрито примушувати до розмови, може сказати, як високо цінує його і як вдячна йому, навіть якщо партнер просто вислухає її. Спочатку, мабуть, їй навіть варто натякнути, що говорити йому зовсім не обов'язково, як, наприклад, це зробила Мегі. «Джеф, ти міг би трохи послухати мене? У мене був важкий день, і мені хочеться поговорити про це. Тоді я прийду в себе». Поділившись протягом пари хвилин наболілим, вона зупинилася і зауважила. «Я правда дуже вдячна тобі за увагу до моїх почуттів. Це так багато значить для мене. Подібна оцінка надихає чоловіка на ще більшу увагу». Без такого роду коментарів він може втратити інтерес до того, що говорить партнерка, так як для нього просто слухати означає нічого не робити. Він не розуміє, наскільки цінна його увага для неї. Більшість жінок інстинктивно усвідомлюють, як важливо вислухати людину. Однак сподіватися, що і чоловік буде знати про це, означає очікувати від нього в даній ситуації жіночої поведінки. На щастя, отримавши від партнерки вираз подяки за те, що слухає її, він починає розуміти всю важливість і цінність бесіди і вчиться поважати її. Коли чоловік не бажає говорити Сандра і Ларі були одружені 20 років. В один прекрасний день Сандра зажадала розлучення, але Ларі хотів зберегти їх шлюб. «Як він може говорити про продовження нашого сімейного життя?» – обурювалася вона. «Він же не любить мене. Він не відчуває до мене ніяких почуттів. Коли мені потрібно поговорити з ним, він завжди йде. Він холодна і безсердечна людина. Він всі 20 років був таким. Я не збираюся вибачати його, не збираюся залишатися із ним. Я дуже втомилася від спроб пробитися крізь його бездушність». Сандра й не здогадувалася, як сама породила власні проблеми. Вона звинувачувала виключно чоловіка». Вважала, що протягом 20 років робила все, щоб у них були теплі відносини, справжня близькість і повноцінне спілкування. А Ларі лише противився її зусиллям. Почувши на семінарі про подібність між чоловіками і гумовою підтяжкою, вона розридалася і в її сльозах було так багато готовності пробачити чоловіка за все. Сандра зрозуміла, що його проблема насправді була їх загальною проблемою. Пам'ятаю, на першому році нашого сімейного життя, розповідала вона потім, я була дуже відкритою, говорила про свої почуття, а він йшов. І я почала думати, що він не любить мене. Після того, як це повторилося кілька разів, я припинила свої спроби. Мені не хотілося знову випробовувати цей біль. Не знаючи, що в інший час Ларі був цілком здатний вислухати мене, я не давала йому шансу. Я, не мов, одяглася в броню і хотіла, щоб він першим зробив крок мені на зустріч. Односторонні розмови Розмови Сандри з чоловіком носили головним чином односторонній характер. Зазвичай вона намагалася розговорити його, задаючи запитання за запитанням. Потім, ще до того, як пояснити, про що, власне, хоче поговорити, збуджувалася і злилася через односкладні відповіді чоловіка. Коли ж нарешті вона добиралася до виливу своїх почуттів, вони завжди були одні й ті ж. Її засмучувало, що Ларі, такий собі замкнений, небалакучий, мов би не любить її. Їх односторонні бесіди були приблизно такими. Сандра: "Як у тебе пройшов день?" Ларі: "Нормально". Сандра: "Що сталося?" Ларі: "Все як зазвичай". Сандра: «Які у тебе плани на цей уікенд?» «Ларі, мені все одно. А у тебе?» «Сандра, хочеш запросимо друзів?» «Ларі, не знаю. Ти не знаєш, де телепрограма?» «Сандра засмучено. Чому ти не розмовляєш зі мною?» «Ларі, мовчить. «Сандра, ти любиш мене?» «Ларі, звичайно, люблю. Я ж одружився на тобі». «Сандра, нічого собі люблю». Так ми вже навіть перестали розмовляти. Як ти тільки можеш ось так сидіти і не говорити ні слова? Тобі що, на все наплювати? У цьому місці Ларі зазвичай вставав і йшов пройтися. Повернувшись, він поводився так, ніби нічого не сталося. Сандра теж трималася таким чином. Немов у них все прекрасно, але в душі намагалася загнати любов і ніжність глибше. Зовні вона була все тією ж люблячою дружиною, а всередині поступово накопичувалася гіркота й образа. Час від часу все це скипало, і тоді вона починала чергову, односторонню розмову, допитуючись у чоловіка про його почуття. І кожен раз переконувалася все більше – він її не любить. І так цілих 20 років, після яких Сандра вирішила, що більше не бажає жити життям, позбавленим тепла і щирої близькості. Вчитися підтримувати один одного, залишаючись при цьому самим собою. На семінарі Сандра сказала, протягом 20 років я намагалася змусити Ларі говорити зі мною. Хотіла, щоб він розкрився, став чутливим, вразливим. Я не розуміла, що сумую за людиною, яка своєю підтримкою дала б мені самій можливість бути такою. Я дійсно потребувала цього». За цей уікенд ми з чоловіком говорили про наші найінтимніші почуття більше, ніж за всі 20 років. Я відчуваю себе такою коханою. Саме цього мені так не вистачало. Я вважала, що це Ларі слід стати іншим, а зараз я знаю, що і з ним, і зі мною все в порядку. Ми просто не знали, як підтримувати один одного. Сандра завжди скаржилася на те, що Ларі не розмовляє з нею. Вона переконала себе, ніби його мовчання унеможливлює справжню близькість. На семінарі жінка навчилася ділитися своїми почуттями, не чекаючи і не вимагаючи, щоб чоловік робив те ж саме. Замість того, щоб обурюватися його мовчанням, вона навчилася цінувати і вдячно приймати це мовчання. А внаслідок цього і Ларі став проявляти більшу схильність вислуховувати дружину. Сам же Ларі навчився мистецтву слухати і став практикуватися в ньому, намагаючись не думати, що приносить дуже велику жертву. Чоловіка цілком можна навчити слухати, і це дає набагато більший ефект, ніж спроби зробити його більш відкритим і чутливим. Привчаючись слухати близькою і дорогу людину і відчуваючи її подяку за це, він сам автоматично почне розкриватися на зустріч, все більше потребуючи словесного спілкування з нею. Це відбувається поступово, коли чоловік відчуває, що його цінують, йому вдячні за увагу і не тримають на нього образу за мовчання. Не треба змушувати його говорити, і він природнім шляхом почне це робити сам. Але спочатку йому потрібно відчути, що його приймають таким, як він є. А вже якщо жінка все одно не задоволена тим, чого їй вдалося домогтися, значить вона забула, що всі чоловіки – вихідці з Марсу. Коли чоловік не відтягується? Лайза і Джим були одружені два роки. Вони все робили разом і ніколи не розлучалися. Через деякий час з Джимом почало щось відбуватися. Він став все більш дратівливим, пасивним, його настрій різко змінювався, траплялися зриви. Під час індивідуальної консультації Лайза сказала мені. З ним стало дуже важко. «Що я тільки не робила, щоб підбадьорити чоловіка, але все даревно?» Мені хочеться, щоб ми, як і раніше, розважалися разом. Ходили в ресторан або по магазинах, на танці, вечірки, на пляж, подорожували. Але він до всього байдужий. Ми більше нічого не робимо разом. Тільки дивимося телевізор, їмо, спимо і працюємо. Я намагаюся, як і раніше, любити його, але в мене накопичується злість. Раніше Джим був таким чарівним, таким романтичним, а зараз жити з ним – все одно, що жити зі слимаком. Я просто не знаю, що робити, а йому все до лампочки». Познайомившись з теорією про подібність між чоловіком і гумовою підтяжкою і про його коливальний цикл, Лайза і Джим зрозуміли, що сталося. Вони надто багато часу проводили разом. Їм необхідно було частіше розлучатися. Коли чоловік занадто наблизився до жінки і не відтягується, у нього починає спостерігатися дратівливість, пасивність, мінливість настрою, надмірна образливість, озлоблення. Джим не вмів відтягуватися. Час, проведений без Лайзи, породжувало в його душі почуття провини. Він вважав, що зобов'язаний завжди бути поруч з дружиною і в справах, і в розвагах. Лайза теж вважала, що вони повинні все робити разом. Під час консультації я поцікавився, що змушувало її стільки часу проводити з чоловіком. Вона відповіла. «Я боялася, що він засмутиться, якщо я займуся чимось іншим. Якось я поїхала по магазинах одна, і він дійсно засмутився». «Я пам'ятаю цей день», – долучився до розмови Джим – але я тоді засмутився з іншої причини. У мене не вигоріла одна справа, і я втратив на цьому деяку суму. Я дійсно пам'ятаю цей день, тому що тоді я раптом помітив, як приємно побути вдома одному. Тільки я не насмілювався сказати тобі про це, тому що думав, що ти образишся. А я, зауважила Лайза, думала, що ти не хочеш, щоб я йшла кудись без тебе. Ти тоді здався мені таким далеким». Більше незалежності Розуміння причин своїх проблем з чоловіком дозволило Лайзі перестати занадто турбуватися за нього. Відтягнення Джима допомогло їй знайти більше самостійності і незалежності. Вона почала уважніше до себе ставитися. А роблячи те, чого хотілося їй самій і отримуючи необхідну підтримку від подруг, Лайза стала відчувати себе набагато щасливішою. Її злість на Джима пройшла, оскільки вона зрозуміла, що очікувала від нього занадто багато. Приклад з гумовою стрічкою переконав її в тому, що вона сама сприяла виникненню проблеми. Лайза зрозуміла, що Джиму необхідно частіше залишатися одному. Жертви, на які вона йшла з любові до чоловіка, не дозволяли йому відтягнутися, щоб потім повернутися. А плюс до всього її добровільна залежність привчала його до пасивності. Лайза почала розважатися без Джима і дозволяла собі те, чого їй вже давно хотілося. Одного вечора вона пішла вечеряти з подругами в ресторан, потім вибралася до друзів пограти в карти, потім на вечірку з кеглями з нагоди дня народження. Прості дива. Лайзу просто вразило, як швидко змінилися на краще її взаємини з Джимом. Він став набагато більше уважнішим до неї, зацікавленим до її проблем. Через пару тижнів він перетворився в колишнього Джима. Йому знову хотілося ділити з дружиною і справи, і розваги. Він почав будувати плани спільних походів у ресторан, в кіно і так далі. У нього знову з'явилася мотивація до більш активного способу життя. На консультації Джим сказав, я відчуваю величезне полегшення, я відчуваю себе коханим. Коли Лайза приходить додому, я бачу, що вона рада бачити мене, а мені приємно сумувати за нею, коли її немає поруч. Так добре знову відчувати якісь почуття. Але ж я вже майже забув, як це буває. Раніше здавалося, за що б я не брався, все виходить не так, як треба. Лайза вічно змушувала мене робити то одне, то інше, вказувала, що слід зробити, задавала нескінченні питання. А Леза зізналася. Я зрозуміла, що весь час звинувачувала його за те, що мені погано. А взявши відповідальність за своє щастя на себе, я відчула, що Джим став більш живим і енергійним. Це схоже на диво. Коли порушується цикл? Жінка може, сама того не підозрюючи, порушити природній внутрішній цикл свого партнера. Зазвичай це відбувається одним з двох шляхів – а. Вона, так би мовити, женеться за ним, коли він намагається відтягнутися. Б. Карає його за відтягнення. Ось список найбільш поширених способів, що використовуються жінками, щоб наздогнати чоловіка і не дати йому відтягнутися. Перший. Фізичний. Коли він починає відтягуватися, вона направляється за ним. Він йде в іншу кімнату, вона йде слідом. Або візьмемо Лайзу і Джима. Вона відмовляється від своїх бажань заради того, щоб бути поруч із ним. Другий. Емоційний. Коли він починає відтягуватися, вона за нього турбується. Їй хочеться допомогти йому, знайти гарний настрій. Жінка жаліє чоловіка. Вона оточує його увагою-турботою, які його розм'якшують. Інший спосіб, яким вона може емоційно перешкодити відтягненню це несхвальне ставлення до потреби партнера побути на самоті. Висловлюючи це несхвалення, жінка може емоційно притягнути чоловіка назад. Ще один варіант зробити нещасне ображене обличчя, коли він зібрався відтягнутися. Такий вчинок красномовне благання про підтримку, про зближення, і чоловік починає відчувати себе під ковпаком. Третій психологічний. Коли він починає відтягуватися, партнерка може впливати на нього на психологічному рівні, ставлячи питання, що вселяють йому почуття провини. Як ти можеш так поводитися зі мною? Що з тобою відбувається? Невже ти не розумієш, як мені важко, коли ти ось так замикаєшся в собі? Інший варіант – намагатися догодити йому у всьому. Жінка починає буквально вгадувати його думки і бажання, намагається бути бездоганною у всьому, щоб йому ніколи не захотілося віддалитися. Вона, як так кажуть, кладе себе до його ніг, пригнічує власне я, щоб стати такою, якою на її думку він хоче бачити її. Вона боїться віддалення партнера, тому стримує свої справжні почуття і бажання і намагається не робити того, що могло б засмутити його або викликати невдоволення. Ще один спосіб, яким жінка може порушити цикл партнера – це кара, покарання за відтягнення. Далі наведено деякі часті форми покарання чоловіка, що не дають йому можливості повернутися і розкритися на зустріч партнерці. Способи покарання Перший – фізичний. Коли чоловік знову починає відчувати бажання, партнерка відштовхує його, граючи на його фізичній прихильності до себе. Вона може відмовити йому в інтимних ласках, взагалі не дозволяти торкатися до себе або навіть підходити близько. Може вдарити його або почати бити посуд, щоб виказати своє невдоволення. У чоловіка, одного разу покараного за відтягнення, на все життя може залишитися страх перед ними і він не дозволить їх собі в подальшому. Таким чином його природний цикл виявляється порушеним. Не виключено, що це породить в ньому озлоблення, що блокує бажання близькості. І в один прекрасний день, відтягнувшись, він просто не повернеться. Друге – емоційний. Після відтягнення чоловік застає партнерку нещасною і повною докорів. Вона не прощає подібної зневаги. Як би не намагався він догодити подрузі, догодити їй – марно. І тоді, відчуваючи себе нездатним вивести її з цього стану, він опускає руки. Коли він повертається, вона висловлює своє несхвалення словами, тоном, нещасним виглядом. Третє – психологічний. Коли він повертається, партнерка не бажає зробити крок на зустріч і поділитися своїми почуттями. Вона стає холодною, всім своїм виглядом виражає зневагу. Вона перестає вірити, що дійсно потрібна йому і в покарання не дає йому шансу вислухати себе і знову стати хорошим. Він повертається до неї щасливий, а виявляється в положенні пса на ланцюгу. Випробувавши на собі кару за відтягнення, чоловік може почати боятися втратити любов партнерки, якщо знову дозволить собі таке. Він починає відчувати, що тоді буде гідний її любові. А якщо так, вона більше ніколи не прийме його, розлюбить остаточно. І цей страх утримує його від повернення з походу в печеру. Як минуле чоловіка може вплинути на його внутрішній цикл. Цей цикл абсолютно природний для чоловіка, буває порушеним з самого раннього віку. Чоловік може відчувати страх перед відтягненнями, тому що в дитинстві був свідком несхвалення матері з приводу емоційного віддалення батька. Він може навіть не усвідомлювати, що відтягнення необхідні в силу природних причин і підсвідомо шукати аргументи для їх виправдання. В такому чоловікові, який слід було очікувати, отримує більший розвиток жіноча сторона його натури, але за рахунок придушення деяких його чоловічих якостей. Він стає вкрай чутливим, намагається догодити, бути ніжним і люблячим, але при цьому втрачає частину свого чоловічого «я». Роблячи спробу відтягнутися, він мучиться усвідомленням своєї провини – він не знає, що сталося, але від нього йдуть бажання, енергія, пристрасть, і він стає пасивним або надто залежним. Можливо, чоловік почне відчувати страх перед самотністю або перед відходом в печеру. Він буде думати, що просто не любить самотності, але насправді причина всьому – глибокий, затаєний страх втратити кохання. А це йому вже довелося випробовувати в дитинстві, на прикладі батька або на своєму власному. Одні чоловіки не вміють віддалятися, інші, навпаки, не вміють зближуватися. У чоловіка-мачо, від іспанського «самець», не виникає проблем з віддаленням. Він не вміє якраз повертатися і відкриватися душею назустріч іншій людині. Не виключено, що підсвідомо він боїться, що не заслуговує любові. Боїться надмірної близькості, власної небайдужості. Він навіть не уявляє собі, з якими відкритими обіймами його б зустріли, якби він зважився тільки підійти ближче. Як у занадто чутливого чоловіка, так і у чоловіка-мачо відсутня позитивна картина їх природнього внутрішнього циклу, і вони не мають такого досвіду. Розуміння цього циклу важливо як для самих чоловіків, так і для жінок. Деякі чоловіки відчувають себе винними, відчуваючи потребу провести деякий час в своїй печері. Їм самим незатишно, коли вони починають відтягуватися і потім раптом одним стрибком повертаються назад. Їм навіть може почати здаватися, що з ними щось не так. Так що володіння секретом чоловічого внутрішнього циклу вельми полегшує життя представникам обох статей. Мудрі чоловіки й жінки більшість не усвідомлюють, наскільки їхні раптові відтягнення і не менше раптові повернення зачіпають жінок. А дізнавшись про це, чоловік може усвідомити і важливість щирого і уважного ставлення до того, що говорить його партнерка. Тоді він починає розуміти і поважати її потреби, отримати підтвердження того, що вона не байдужа йому, потрібна йому. Мудрий чоловік, зрозуміло не в період відтяжок, обов'язково знайде час поговорити з партнеркою і навіть сам почне цю розмову, поцікавившись її настроєм і самопочуттям. Розібравшись зі своїм власним циклом, він перш ніж відтягнутися дасть їй обнадійливий сигнал «Я повернуся». Він може сказати «Мені потрібно деякий час побути на самоті, але потім ми влаштуємо свято, побудемо тільки вдвох, щоб ніхто і ніщо не заважало нам». Або якщо йому треба було терміново заглянути в печеру, а вона в цей час щось розповідає, можна кинути таку фразу «Мені потрібен час, щоб обміркувати, а потім ми знову поговоримо на цю тему». Коли він повернеться, готовий поговорити. Вона, можливо, спробує з'ясувати причину відходу. Якщо чоловік і сам не дуже впевнений, чому це сталося, а найчастіше саме так воно і є, він може відповісти «Я і сам не знаю, мені просто знадобилося трохи часу для самого себе. А тепер давай продовжимо нашу розмову». Мудрий чоловік знає, партнерці потрібно, щоб її вислухали, і він повинен слухати її якомога більше, коли не перебуває в стані відтягнення. А також і те, що слухання допомагає йому самому розібратися, чим йому хочеться поділитися в бесіді з подругою. Мудра жінка, щоб зав'язати розмову, не вимагає слів від чоловіка, а просить його уважно вислухати її. Це позбавляє його від відчуття, що його до чогось примушують. Мудра жінка вміє розкривати свою душу і ділитися почуттями, не наполягаючи, щоб її коханий зробив те ж саме. Вона вірить. Мало-помалу, і він розкриється назустріч їй, відчувши, що його приймають таким, яким він є, і слухаючи, як вона каже про свої переживання. Жінка усвідомлює, що іноді її найінтимніші почуття, якби включають в нього потребу віддалитися, але в інший час, коли він повертається або вже повернувся, він цілком здатний сприйняти їх. Мудра жінка ніколи не здається, а йде вперед, з терпінням, любов'ю і знанням того, що доступно небагатьом жінкам. Глава 7 Жінки подібні до хвиль Жінка подібна хвилі. Коли вона відчуває себе коханою, її повага до себе то зростає, то спадає. Чому ж не хвиля? Коли їй дійсно добре, це не би гребінь хвилі, але потім настрій може раптом змінитися, і хвиля опадає. Але це явище тимчасове. Досягнувши нижчої точки, стан жінки може знову раптово змінитися, і їй знову стане добре. Її хвиля автоматично почне підніматися. Коли хвиля на підйомі, жінка відчуває, що переповнена любов'ю і жадає віддати її. Коли ж хвиля спадає, вона відчуває внутрішню порожнечу, яку необхідно заповнити любов'ю. Це час, так би мовити, емоційного генерального прибирання. Якщо на зльоті хвилі жінка придушувала будь-яке негативне почуття або зрікалася себе, щоб віддати більше любові, то на стадії спаду на неї обвалюються всі ці негативні емоції і незадоволені бажання. У цей час їй особливо необхідно поговорити про різні проблеми і їй хочеться, щоб її вислухали і зрозуміли. За словами моєї дружини Бонні, цей спад, подібний до спуску в темний колодязь. Опускаючись до свого колодязя, жінка свідомо занурюється в підсвідомість, в темряву і неясність почуттів. На неї раптом може налетіти цілий вихор непояснених емоцій і неясних відчуттів. Вона може випробовувати відчай, вважаючи себе самотньою, яка не має нічієї підтримки». Але незабаром після того, як вона досягне дна, їй автоматично стане краще. Настільки ж раптово, як вона впала в безодню, жінка автоматично повстане з неї, щоб знову випромінювати любов і наповнювати нею свої відносини з близькою людиною. Здатність жінки віддавати і отримувати любов, як правило, відображає рівень її самоповаги в даний момент. Коли їй не дуже то й добре, вона не здатна проявляти терпіння і вдячність до свого партнера. У моменти спадів її почуття вирують, реакції стають більш емоційними. На нижчій точці хвилі жінка як ніколи вразлива, як ніколи потребує любові. Нескінченно важливо, щоб її партнер розумів, що їй потрібно саме в цей час, інакше він може ще більше змучити її нерозумними вимогами. Як чоловіки реагують на хвилю? Коли чоловік любить жінку, вона таки сяє від любові, відчуття повнокровності життя. Більшість чоловіків наївно вважають, що це сяйво залишиться при ній назавжди. Але чекати від її люблячої натури сталості, подібно надіям, що погода ніколи не буде змінюватися, а сонце ніколи не сховається за хмари. Наше життя сповнене всіляких коливань. День-ніч, спекотно-холодно, літо-зима, ясно або негода. Чоловіки в своїх відносинах з жінками то віддаляються, то наближаються. Жінки відчувають злети і спади в здатності любити себе та інших. Точно так само і взаємини між чоловіками і жінками підкоряються своїм власним ритмам і циклам. Чоловіки віддаляються, потім наближаються. Жінки відчувають злети і спади в здатності любити себе та інших. Чоловік вважає, що раптова зміна настроїв жінки пов'язана виключно з його поведінкою. Коли вона щаслива, він гордий і задоволений. Але коли їй погано, він відчуває себе відповідальним за це. І йому теж стає погано, тому що чоловік не знає, як поліпшити фінансове становище. Ось вона таки світиться від щастя, і він вважає себе просто молодцем – але через хвилину партнерка раптом перетворюється мало неустілення вічаю, і природньо чоловік шокований, адже він то вважав, що все робить, як треба. Не треба нічого залагоджувати. Білл і Мері були одружені шість років. Білл помітив в дружині згадану хвилеподібну тенденцію до зльотів і спадів, але, не зрозумівши, в чому справа, став намагатися якось залагодити справу, що тільки погіршило становище. Він вважав, що мова йде про якесь дивацтво або відхилення від норми, тому намагався пояснити дружині, що у неї немає ніяких підстав так засмучуватися. А Мері від цього відчувала себе ще більш незрозумілою і їй ставало набагато гірше. Біло вважав, що залагоджує справу, але в дійсності сам же заважав тому, щоб дружині стало краще. Чоловік повинен знати, що коли жінка опускається в свій колодязь, вона має потребу в ньому найбільше. І це не проблема, яку можна вирішити або залагодити, а відповідний момент, щоб підтримати її своєю беззастережною любов'ю. «Я не можу зрозуміти мою дружину Мері», – говорив Біл. Протягом кількох тижнів поспіль вона буває найпрекраснішою жінкою в світі. Вона безкорисливою, беззастережно віддає свою любов і мені, і всьому світові. Потім раптом вдаряється в переживання з приводу того, що всі, кому не лінь, використовують її і починає так чи інакше висловлювати мені своє несхвалення. Але ж це не моя вина, якщо мері невідомо з чого відчула себе нещасною. Я намагався пояснити це дружині, але все закінчується лише сварками. Як і багато чоловіків, Біл робив помилку, намагаючись запобігти спадам у своєї партнерки. Він намагався, так би мовити, витягнути її на поверхню. Він не знав, що коли його дружина опускається в колодязь, їй необхідно досягти дна, перш ніж знову піднятися. Коли у Мері починалася стадія спаду, першим симптомом цього був наплив найрізноманітніших почуттів. А біл, замість того, щоб вислухати її з усім співчуттям теплом і турботою, на які тільки здатен, якби тягнув дружину назад, пояснюючи, що їй не має через що засмучуватися. Жінка на стадії спаду найменше потребує пояснення, чому їй не слід продовжувати падати в колодязь. Їй потрібен хтось, хто знаходився поруч під час цього падіння, хто слухав би її, коли вона виливає свої почуття і поспівчував, що їй доводиться так не солодко. Навіть якщо чоловік не розуміє причини переживань партнерки, він може запропонувати їй свою любов, увагу і підтримку. Що збиває чоловіка з пантелику? Коли Біл дізнався, що жінки подібні до хвиль, він все ще перебував у здивуванні. У перший же раз, як тільки йому здалося, що дружина знаходиться в своєму колодязі, він почав тренуватися уважно слухати. Коли вона говорила про ту чи іншу річ, що доставляє їй прикрість, він намагався утримуватися від спроб залагодити справу або привести дружину в кращий настрій. Але хвилин через двадцять засмутився сам, бо не помітив ніякого поліпшення. «Спочатку я слухав», – розповідав Біл мені. І мені здавалося, що справа йде на лад. Але потім дружина зовсім зажурилася. Схоже, чим більше я її слухав, тим більше вона переживала. Я пояснив їй, що немає ніяких причин так труїти собі душу, і ми знову посварилися». Слухаючи Мері, Білл, проте, все-таки намагався залагодити справу. Він очікував, що їй полегшає негайно. Але він не знав, що навіть коли жінка опускається в колодязь і відчуває підтримку, це ще не означає, що вона тут же підбадьориться. Можливо, вона навіть засмутиться ще більше. Але це ознака того, що отримана підтримка все ж подіяла. Вона може навіть підштовхнути жінку вниз – але ж після досягнення дна якраз і настає поліпшення. Такий вже внутрішній цикл венеріанок. Навіть коли чоловікові вдається підтримати подругу, вона часом може перейматися ще більше. Біл дивувався, бо уважно слухаючи дружину, не помічав, щоб їй ставало краще. Навпаки, йому здавалося, що вона занурюється в свій колодязь все глибше. Щоб уникнути цього здивування, чоловік повинен пам'ятати наступне. Коли йому вдається підтримати подругу, вона часом може перейматися ще більше. Зрозумівши, що перш ніж знову піднятися, хвиля повинна досягти дна, чоловік перестане розраховувати на миттєву реакцію жінки, на те, що вона одразу ж заспокоїться і звеселіє. Дізнавшись про все це, Білл зумів поставитися до мері з великим терпінням і розумінням. А краще, навчившись підтримувати дружину під час перебування в колодязі, дізнався й